Namótase, Bhagavatu, Rahato, Samma, Sambuddhase. Namótase, Bhagavatu, Rahato, Samma, Sambuddhase. Namótase, Bhagavatu, Rahato, Samma, Sambuddhase. Včera jsme mluvili o tom, že naše existence, poznání existence, se dá přirovnat ke kolu, které se točí a toto kolo života vnímáme hm? jak tělem, tak i duchem. Hm? Tyto části naší existence jsou stále v pohybu a tento pohyb je život. Naším úkolem je v tomto kurzu poznat svět tak, jak ho poznává tělo dle buddhistického učení, čím jasnější je poznání těla, o to jasnější bude tež poznání ducha, který je na toto tělo vázán. Mluvili jsme včera o tom, že v tradici vypasany existují dvě tradice. Tradice takzvané kalápa vypasana, což je tradice založená na vnímání a analýze objektů poznání, tedy objektů těla a ducha, na základě souhrnu, jejich souhrnu v skupiny poznání. Pak existuje takzvaná anupada vypasana, což je detailně vypasana na základě poznání všech jednotlivých složek duševná a tělesná. A tato meditace je vlastně brána v tradici Abhidharmy, brána k tomuto poznání tělesnosti na základě detailu. Bez této meditace Detailní poznání tělesnosti není možné. A tím pádem též detailní poznání objektů tělesnosti tež není možné. A tělesnost, jak poznává tělesnost? Tělesnost dle bulistického učení poznává takzvaný pasáda růpa. Pasáda růpa to jsou, dá se přeložit jako senzitivity těla. Hm? My máme. Pět smyslů vázaných na tělo v terévadovém učení, které je dokonce i mentální schopnost vázaná na tělo, což je v severním budismu ne, není přijato. Na každý pát tělo. Bezprostředně poznává čím. Bezprostředně poznává pěti smysly a pět smyslů poznává čím. Pět smyslů poznává senzitivitu, která se nazývá jasná růpa, jasná tělesnost. V této meditaci, jestliže vaše koncentrace pokročí, budete schopni vidět tuto jasnou tělesnost, To jsou jasné molekuly, které tvoří naše tělo, které jsou senzitivní vůči vnějšímu světu. Tedy máme pět senzitivit v oku, v uších, v nose, na jazyku. A senzitivita těla je rozprostřená po celém těle každé části těla. To, že jsme si vědomí, že máme tělo, je právě na základě těchto senzitivit. A ty je nutno poznat. Teď meditace. Zmínil jsem se včera o tom, že rozeznáváme Tři pojetí elementů. Za prvé, konvenční pojetí elementu, to je země, kterou vidíme, když se díváme z okna. Za druhé, mentální obraz elementů, který používáme k prohloubení v meditaci. A třetí je takzvaná lakhana rupa, což znamená tělesnost ve smyslu vlastních vlastností, a to je to, co budeme zkoumat, to je opravdová tělesnost, to je to, co budeme zkoumat v této meditaci. A na základě tohoto zkoumání se pak, jestliže uspějeme v koncentraci, naše tělo může rozpadnout na částice. A tyto částice mají též, jsou tež, složené z takzvaných paramatas, takzvaných vyšších pravd, které jsou v učení Abhidharmy opravdové objekty našeho poznání. Čili co poznáváme senzitivitou těla, která je rozprostřená všude v našem těle a díky které jsme si vědomi, že máme tělo. Poznáváme jí dle buddhistického učení 12 vlastností. Těchto 12 vlastností je opravdová zkušenost našeho těla. A opravdová zkušenost našeho těla je z hlediska učení Abhidharmy je pak zkušenost těla z hlediska vyšší pravdy, ne z hlediska konvenčního poznání. A tato vyšší pravda je pak takovost, jak už jsem se zmínil. A takovost je to, co ve své podstatě zůstává stejné. Zatímco Mahajánové učení dává důraz na takovost, která je, dá se říci, bez rozlišení. Terevádová meditace zdůraznuje takovost s rozlišením, tedy analytickou meditaci. Analytická meditace a neanalytická meditace nejsou v protikladu, ale ne, musí se doplňovat. Ale z hlediska tervánového učení se doplňují jen tehdy, jestliže poznáme takovost, která přesahuje rámec světa, což je Nilvána. Z hlediska Mahajánového učení od samého počátku musíme a máme zkoumat tuto takovost. A jelikož tento kurz byl původně též do Mahajánové meditace, zmiňují se o tom. Tyto dva druhy takovosti, jestliže chceme hlubší poznání, by se měly spojit v jeden celek. K tomuto tématu se Později vrátím, jestliže bude čas. Teď chceme bezprostředně poznat v meditaci, co vlastně pociťujeme, co vlastně vnímáme tělem. A to, co vnímáme tělem, to, jak už jsem se zmínil, je 12 vlastností hmotnosti. To je to, co vnímáme bezprostředně tělem. Striktně řečeno v učení teravány vnímáme bezprostředně tělem pouze deset vlastností, nebo dvě vlastnosti elementu vody si odvozujeme hm, z bezprostředního vnímání předešlých deseti vlastností. To poznáte sami, jelikož element vody je v meditaci na elementy Přichází poznání elementu vody, přichází po poznání ostatních tří elementů. Bez poznání ostatních tří elementů nebudeme si vědomi, že voda, tedy tečení a koheze, nemůžeme bezprostředně poznat tělem, ale poznáme to odvozením. Jestliže si šáhneme na vodu, která teče, co cítíme, je pohyb, což patří elementu větru. Cítíme teplotu, což patří elementu eh, ohně. A cítíme jistou konsistenci, hm? měkost, která patří elementu země. Hm? Z toho si odvodíme, že naše tělo teče a Drží se pohromadě. A teď k základním vlastnostem, na kterých budeme v příštích dnech pracovat meditativně. První je země. Vždy začínáme od toho, co je hrubší, a jdeme k tomu, co je jemnější. Nejhrub Vější část našeho těla je právě element země. A element země se manifestuje tak, nebo my ho bezprostředně vnímáme tak, že v něm jsou osnovány nebo založeny. V něm je založeno vnímání ostatních elementů. Jestliže nemáme něco pevného, nemůžeme si být vědomí teploty, nemůžeme si být vědomí eh, pohybu, ani tečení, ani koheze. A právě proto, že je to něco eh, země, element země je základ hmotnosti, právě proto se manifestuje jako přijímání hm? tělo, může přijímat, protože je složeno z elementu země. Kdyby nebylo složeno z elementu země, nemohlo by přijímat. A to, že přijímá, právě je umožněno tím, že neexistuje odděleně od ostatních elementů. Čili bezprostřední příčina země je, jsou právě tři ostatní elementy. Stejně tak jako bezprostřední příčina vody jsou tři ostatní elementy, bezprostřední příčina eh, ohně. Jsou tři další elementy, bezprostřední příčina větru jsou tři další elementy. Tedy element země. No a naše tělo, jakožto element země, poznáváme poznáním tvrdosti, jak už jsem se zmínil, což je hlavní charakteristika země, poznáváním hrubosti, což je takzvaná akára, nebo eh, aspekt tvrdosti a tíha, těžkost. Teď aby jsme si uvědomili, že vše, co chápeme a můžeme pochopit ve světě, jen vystává v závislém vznikání. Nutno pochopit, že já chápu tvrdost této misky, protože má ruka je jaká? Vůči mis misce měkká. Já chápu Hladkost této misky, protože moje ruka vůči této misce je co? Hrubá. Hm? Já chápu tíži této misky, protože moje ruka je lehčí než tato miska. Hm? Z materiálu, který je lehčí. Takže co to znamená? Že všechny tyto elementy, které tvoří naše Tělo nejsou nic jiného než závislé vznikání. Vystávají společně. Závislé vznikání je právě ten princip, který nepřipouští jednu příčinu, jeden důvod, ale nutně ukazuje na svět, a poznání světa jako poznání mnohosti důvodů a mnohosti příčin. Dělekos je mnoho z důvodů a mnoho z příčin, je také mnoho z důsledků. V terevládové tradici se tomu říká saháčáta pačaja nebo anjamania pačaja. To znamená, vše, co existuje v závislém vznikání, existuje na základě příčin. Na základě toho, co vystalo z příčin hm? pačajou pana a na základě saty nebo šakty, hm? která je spojená s příčinama a s důvodama. To, že se naše kolo života točí, je právě na základě této eh, kauzální šakty, kauzální cíly. Buda vysvětluje souvislé vznikání právě na základě nevědomosti, nebo závislé vznikání na základě nevědomosti, která se nedá odpojit od karmy a od ulpívání. Toto kolo tedy se točí z hlediska. Aby dáme je krásný příklad v, v Samyuta Nikája najdeme, tak jako když vezmeme kolo a dáme mu impuls, dáme mu pohon, hm, kolo se točí, točí, točí, pokud ten impuls v něm existuje. Jestliže tento impuls, který se dá nazvat test, šakty hm? kauzální síla pokud tato kauzální síla existuje kolo se bude točit když tato kauzální síla se vyčerpá kolo zůstane na jednom místě otáčí se na jednom místě a spadne hm? a kam spadne to se musíte dozvědět sami, to nikdo neukáže. <laughs> ale e, že spadne, to je jisté. Teď, aby jsme se vrátili k metoně, tedy e, šest vlastností patří zemi, dvě vlastnosti patří vodě, což je tok a koheze. Dvě vlastnosti patří elementu ohně, což je teplo a zima. A dvě vlastnosti patří elementu větru, což je tlak nebo pohyb a podpírání. Těchto 12 elementů budeme studovat jakožto vnímání, pocit našeho těla. Svědomostí právě, proč jsem mluvil o kolu. Svědomím toho, že, a to je velice důležité, jestliže třeba vlastnost Země je tvrdost. Existuje tvrdost jako data objektu odděleně od pocitu a vnímání tvrdosti. Dříve naše věda tendovala k tomu, že existuje. Dnes se dostáváme čím dál, tím blíže k tomu, co buddhismus považuje za opravdové poznání. Viem Tvrdosti a tvrdost se nedá od sebe oddělit. Stejně tak, jako počítek těla a počítek vědomí se od sebe nedá oddělit. Tělesnost a duch se od sebe nedají oddělit. Ten, kdo je odděluje, není nic jiného, než naše nevědomost. Čili těchto pět agregátu existence je jeden proces. A aby jsme si to uvědomili, nejlepší meditace snad na to je právě eh, poznání čtyř elementů. Jakožto vyšší pravdy. Teď tato tradice meditace na Čtyři elementy se zachovala v plnosti, jak už jsem se zmínil včera, pouze v abidarmové tradici v Burmě, Kde já jsem se této meditaci naučil. A podle živé tradice této meditace nezačínáme tam, kde bychom vlastně měli začínat od, toho, od elementu země, ale začínáme od toho, co vnímáme nejasněj, A to, co vnímáme nejasněji, to je právě tlak, pohyb. Proto jsme začali s meditací na dech, protože v meditaci na dech to, co vnímáte, jako dech, není nic jiného než víta. který se manifestuje jako tlak nebo jako vibrace kolem nosních dírek. To doufám každý z vás. Hm? I ti, kteří nejsou zvyklí na hlubší koncentraci, můžou identifikovat. Je tomu tak? Teď, jestliže identifikujeme vibraci nebo tlak u nosních dírek a koncentrujeme se tam, Snažíme se dál co? Snažíme se dále, aby jsme identifikovali tento tlak nebo pohyb nejen u nosních dírek, ale i v okolí nosních dírek, na, na tvářích, v hlavě. V podstatě my nedýcháme jen nosem, ale dýcháme celým tělem. To je důležité si uvědomit. Každý por naší kůže se účastní v procesu nádechu a výdechu. A třeba, jestliže chcete hluboce poznat meditaci na dech, je třeba být familiární s tímto takzvaným jemným dechem. Čili existuje hrubý dech z nosu do podbrycha z podbrycha zase do nosu. A existuje jemný dech kterého se účastní celé tělo, obzvláště horní část těla nad, nad periférií. No, jak se to malíká? Bránice. Bránice. Hm. Ale eh, nádech a výdech, jestliže se dobře koncentrujeme, postupem času budeme moci vnímat i v dolní části těla pod bránicí. Ale nadbránici je daleko jasnější. Čili začínáme tak, že jsme si vědomí dechu, unosní dírek, pak rozšíříme oblast vnímání na tvář, pak eh, krk, pak prsa, břišní krajina je obzvláště jasná. A postupem času se snažíme vnímat dech jako vibraci, jako pohyb, jako tlak, jako rozširování a zcvrkávání ve všech částech těla. Jestliže naše koncentrace bude dobrá, budeme cítit tento tlak rozširování a zužování, stvrkávání. I ale jestliže se koncentrujeme na konec prstu, budeme schopni to vnímat i v konci prstu. Tím pádem jednobodovost našeho vědomí se zlepší. Druhá metoda. Doplňující metoda je tep. Jestliže máme lepší koncentraci, můžeme si být vědomi tepu ve všech částech těla. Ve všech částech těla, který žijí. Když máme nějaké umělé části v těle, tak tam tep asi nebudeme poznávat. A zase stejný způsob, začínáme tam, kde tlak, vibrace, rozširování a zclokávání je nejasnější. Což je kde? Třeba srdce. Hm? Tlukot srdce. Soustředíme se na tlukot srdce. Jestliže tlak, pohyb, vibrace, tam je jasný věn, Rozšíříme naše vědomí na sousedící část, na naše prsa. Jestliže tam si budeme jasně vědom, že všude je tlak, pohyb, vibrace, pak jdeme do ostatních částí těla. Jestliže v srdci to není jasné, můžeme si vzít krční žíly, tam to je tež jasné, pak rozšířit na celý krk, na tvář, zase dolů. Jestliže vjem tlaku, vibrace, strkání se stává jasný dojem, který můžeme aplikovat, pak od hlavy až po paty, Procházíme tělem a snažíme se jasně vnímat právě tuto vlastnost větru. Tlak, strkání, vibraci, pohyb. Neexistuje žádná část těla, kde element větru neexistuje. Všude. Jen naše senzitivita není dost vyostřena, aby jsme si to byli vědomí. Zmíním se o tom ještě, co se budeme učit v příštích dnech. V živé tradici meditace na čtyři elementy, tedy začínáme větrem. A to takzvanou měkkou částí větru, nebo lehkou částí větru. Každý element se dá rozdělit dle tradice na těžkou část a lehkou část. Těžká část elementu země je těžkost, hrubost, tvrdost. Lehká část elementu země je jejich opak. Měkkost, lehkost a hladkost. Těžká část elementu vody je koheze. Lehká část elementu vody je tok. Lehká část elementu ohně je teplo. Těžká část elementu ohně je chlad. Lehká část elementu větru je pohyb. Těžká část elementu větru je podpírání. Jestliže tato těžká část elementu větru nebude existovat, v tomto momentě naše tělo zroutí a budeme jak Peter Brambo právě meditací na čtyři elementy si toho budete čím dál víc vědomí. V živé tradici meditace na elementy tedy začínáme lehkou částí větru což je vibrace, tlak. Dále se budeme učit Tvrdost, hrubost, těžkost, pak přichází těžká část elementu větru, což je podpírání. Pak přichází měkkost, hladkost, lehkost. Pak přichází horko nebo teplo. Pak přichází chlad a nakonec, právě, jak jsem se zmínil, přichází pak tok a koheze. Jestliže se naučíme rozeznávat jasně těchto 12 vlastností, pak se radíme je podle přirozeného poradí, tedy element země, element vody, element ohně, element větru a procházíme celým tělem a poznáváme celé tělo v rámci čtyř elementů. Jestliže naše koncentrace dosáhne stupně upačára samády, pak Začneme si být vědomí vlastního těla jakožto světelného jevu a to tento světelný jev jsou právě není nic jiného než ty senzitivity těla, o kterých jsem se zmínil. Stejně tak jako při meditaci na dech, jestliže se naše koncentrace bude lepšit, uvidíme své tělo jako šedé mraky. Jestliže se ještě zlepší, uvidíme své tělo jakožto bílé mraky a jestliže se, jestliže dosáhneme samády pomocí meditace na čtyři elementy, bude naše tělo zvítit jako krystal. To je předpoklad k tomu, aby jsme zvládli techniku. Rozpadu těla na takzvané kalápy. Hm? Kalápa doslova znamená trs. Trs plno věcí dohromady. A z hlediska učení Abidáma, právě to, co poznáváme jako tělesnost, a to, co poznáváme jako duševnost, není nic jiného než trsy tělesnosti a trsy ducha. Neexistuje žádný moment vnímání bez různých faktorů vnímání, jako je pocit, pozornost a tak dále. Stejně tak neexistuje žádný moment vnímání těla bez trsů, Hmotnosti, což jsou právě vlastnosti těchto čtyř elementů, barva, chuť, vůně a kalorická hodnota. To jsou základní služky, hmotné kalápy, které, jestliže vaše meditace bude pokračovat, byste měli začít vidět. Čili to, co vnímáme, jako tělo, není nic jiného, než trsy tělesnosti. Tak preju dobro meditaci. Čas se pomalu naplňuje. Tedy začínáme, jelikož náš čas je velice omezen. Tento retreat končí v sobotu. Že? Jsou jogíni, kteří mají zkušenost, v meditaci doufám, že ti budou pokračovat rychle. Jsou jogíni, kteří nemají mnoho zkušeností v meditaci, ti budou pokračovat pomaleji, ale doufám, že do soboty každý z nás aspoň zvládne techniku meditace na elementy a bude ji moci použít. Ke svému prospěchu. Jste, jak se v této meditaci pracuje s bolestí? Bolest není nic jiného, než e, jestliže ji chápeme koncentrovanou myslí a odpojením. Hm? Není nic jiného, než právě věn tvrdosti, teploty, hm? tlaku a tak dále. A jestliže se koncentrujeme na jedno místo s odpojením, pak. Jsme, začínáme si být vědomí, že místo tlaku se stále mění, místo tvrdosti se stále mění, místo teploty se stále mění. To hm? no, že bolest je jenom je to příliš silný koncentrovaný věm. Bolest všechny věmy jsou koncentrované. A <laughs> to by měli být. Ale bolest není nic jiného než vnímání základu. A tento základ může být buď rozprostřen rovnoměrně, což nám dává eh, pocit eh, příjemný, anebo může být rozprostření vlastnosti elementu nerovnoměrně, což je důvod bolesti. Takže to je taky eh, základ medicíny, kterou se Julie učí. A my a na to bohužel nemáme čas. V čínské medicíně, stejně tak jako v indické medicíně, zdraví není nic jiného než harmonie elementů. Jestliže naše elementy jsou v harmonii, máme příjemný počítek těla. Jestliže naše elementy jsou bez harmonie, hm? máme nepříjemný počítek těla. A meditace je právě na to, aby, i když máme nepříjemný počitek těla, aby jsme s tím mohli pracovat. Na to je právě meditace na čtyři elementy. Obzáště dobrá. Tak se budeme snažit. mám Jo. Jak rychle mám rozšiřovat ty oblasti, kde pocítuju vibrace? Pokud, když zjistíš, že vibrace je jasná na jednom místě, ne, nezůstá tam. Rozšíří to vedle a tím pádem se dostáváš i na území, kde normálně by si vůbec nebyl jednom vibrace. Hm? A potom, když to budu mít na celém těle, ty vibrace? Když, na budeš, na celý, když budeš na celém těle, tak to je základ. To je vysvětleno ve Maga. Hm? základ dobrý koncentrace. Ani ne rychle, ani nepomalu pomalu. Hm? To je první. E, ne rychle, ne pomalu. E, Vyképa, že e, musíš e, se bránit zuby nechty jakýmukoliv rozpilování. Hm? To je důležité, čili ani nerychle, ani pomalu bránit se rozpilování. To znamená, že to je vědomí. I když provozujete teď meditaci v chůzi, vědomí by mělo zůstávat u toho věmu e, vibrace, s kterým jste čím dál, tím víc familiarní. Hm? E, Panjaty samatika vanto, e, že tato meditace je založená na tom, že transcendujete koncepty. Ty nepracuješ s konceptem větru jako tlaku, ale ty bezprostředně tělem cítíš ten tlak. To, že víme, že vítr je tlak v této meditaci, nám nepomůže. Musíme to poznat tělem bezprostředně. To znamená, že praktikujeme meditaci na čtyři elementy. A co tam je ještě? Že to, co není jasné, můžeme přeskakovat. To znamená, jestliže, dejme tomu, nejsme schopni poznat element hrubosti, hm? jasně, tam můžeme přeskakovat. když ale poznáme úplně jasně element opaku hrubosti. Hm? což je jemnost, pak hrubost tež bude lehká poznat. Ale aby jsme přeskakovali, je důležité, aspoň ta protikladná vlastnost musí být jasná. Pak můžeme si dovolit přeskakovat. Jestliže ani jedna z těch dvou vlastností není jasná, pak si přeskakovat dovolit nemůže. Nakonec, jestliže dosáhneme dobré koncentrace v této meditaci, pak těch 12 vlastností elementů budou vyrovnaný. Ze začátku některé vlastnosti budou obzvláště silné. Jestliže některé vlastnosti jsou obzvláště silné, co uděláme? Budeme se věnovat těm protikladným vlastnostem. Jsou lidi, kteří. Třeba meditujou na tvrdost a celý strdnou, strdnou. Což není vůbec nemožné. To by se nemělo stát. Jestliže tvrdost je obzvláště silná, věnujeme se čemu? Měkkosti. Ale to všechno se dozvíme postupem času. Netřeba jít příliš do trenu, pomalu, pomalu. Budeme střebávat ze začátku, dnes po dnešek, aby jsme se dostali do meditace. Budeme pracovat jenom na tlaku. A od zítřka pak budeme brát každý den dvě vlastnosti. Hm? Jestli to půjde obzvláště dobře, tak ti, kteří mají dobrou meditaci, můžou si zkusit i tři vlastnosti, ale na nic nespěchat. Ten, kdo spěchá, nakonec je ten nejpomalejší.